Capitolul 7 În vechiul Egipt, la curtea faraonului, Prințul Satni E dimineață. Mioara și Sispo se pomeniră așa precum dorise ea în Egiptul de acum 5.000 de ani. Se aflau într-un palat măreț cu numeroase săli susținute de coloane groase și împodobite cu statui uriașe de granit, atât de uriașe încât Mioara părea cât o furnică de mică pe lângă ele. Copila privi uimită în jurul ei, neștiind prea bine unde sosiseră. Suntem în palatul faraonului Amenoti al treilea, lea îi explică piticul, care pe toate le știa. Te voi duce să asculți lecția pe care o face zilnic prințul moștenitor cu marele preot. Vom vedea totul fără să fim văzuți. După ce Mioara și Sispo străbătură câteva coridoare, Sispo dădu la o parte o draperie grea și iată-i ajuns în camera prințului Satni. Camera de studiu a prințului moștenitor Satni e împodobită după gustul de acum 5.000 de ani. În dreapta se află un mic altar cu o zeitate. Mioara îl zări în sfârșit pe principele Satni. E un băiețaș drăguț și are la gât o mulțime de amulete. Marele preot Usir îi vorbește prințului. Prinț al fiului zeului Ra! La celelalte științe, văd că te descurci mulțumitor, dar acum să trecem la partea cea mai de seamă, la cunoașterea zilelor. Și prințul Satni începe îndată să spună pe de rost lecția, recitind cu potigniri. Zilele ce se succed sunt faste și nefaste, după evenimentele care s-au întâmplat. Acei prințul se încurcă, apoi își amintește și continuă iute. Din timpul dinastiilor divine. Din nou se oprește și, nedumerit, întreabă pe marele preot. Adică cum, osir? Aici n-am prea înțeles bine. Marele preot Sir îi explică iarăși și prințul Sadni îl ascultă cu foarte mare atenție. Viața noastră a oamenilor, începu' Sir, e legată strâns de cea a universului și a zeilor. De mult, de mult de tot, înainte de faraonul Miu, Zeii s-au amestecat în viața popoarelor, au venit pe pământ luând înfățișare omenească, s-au supus pasiunilor și slăbiciunilor omenești, s-au urât, ori s-au iubit, s-au războit între ei, au triumfat sau au fost învinși, în tocmai ca orice muritor de rând. Mai târziu însă, trebuiră să se întoarcă din nou în regatul lor, fiind chemați de a toate stăpânitorul. De atunci ei se ascund în misterul eternităților. mai zise marele preot cu glas de taină și îi tăcu o vreme. Din întâmplările fericite sau nefericite ale vieții lor, de atunci mai hotărăs și azi. După mii și mii de ani, fericirea sau nefericirea fiecărei generații și a fiecărui om în parte se auzi din nou vocea lui Usir. De aceea denumirea de zile faste, adică purtătoare de noroc și nefaste, adică aducătoare de nenorociri. Vezi dar cât de însemnat lucru este cunoașterea zilelor și anume trebuie să știm bine care sunt cele faste și care cele nefaste. Ei, acum ai înțeles luminate prinți satni. Oh, cum explici tu cine n-ar înțelege, îi răspunse iute prințul ca pe o lecție bine învățată. Spune-mi atunci ce fel de zi e azi, ziua de 17 atir. Îl întrebă din nou marele preot, vrând să se convingă dacă prințul Satnia a înțeles sau nu lecția. «Rea, rea, rea! Nefastă!» răspunse prințul pe nerăsuflate. «De ce? Pentru că odinioară, tot într-o zi de 17 a lunii Atir, sit a tras în cursă pe fratele său Osiris. La auzul acestui nume, atât prințul cât și Osir se înclinară adânc, în semn de profundă venerație și-l omorâ prin trădare, la un ospăț urmă micul satnic cu voiciune. De atunci, în fiecare an, la această dată, puterea lui slăbește și domnia răului învinge. Natura întreagă e lăsată pradă puterilor vrăjmașe ale întunericului. Totul se întoarce împotriva omului. Orice va începe în această zi, nimic nu-i va reuși. Și ce se va întâmpla dacă te vei duce pe malul fluviului în ziua aceasta?" îl ispitește marele preotusir. Sir. Prințul se repezi cu răspunsul învățat ca pe apă. Crocodilii vor sări asupra aceluia care ar face asemenea nichipzuință, în, în tocmai precum Sit a sărit-o din asupra lui Osiris." Și din nou Ioara îi vede pe amândoi înclinându-se cu adânc respect până la pământ. Dar ziua de nouă a lunii Chiac cum este?" întrebă iarăși șusir. Bună, bună, bună! Fastă, adică!" De ce?" vrea să știe profesorul cu tot din adinsul. Prințul Satnii, silitor și foarte atent, a învățat bine lecția. Vorbește fără șovăire. Tot l-a întâlnit pe Sid și l-a învins în sfârșit. În această zi, în fiecare an, e mare sărbătoare pe pământ. orce vei întreprinde, îți va izbândi de plin." Mai cunoști altă zi tot atât de bună?" Da, ziua de șase Tibii, când orice vei vedea, va fi spre fericirea ta. La fel și ziua de opt Tibii." Dar marele preot tot nu uită după acea elevului său. Spune-mi acum ceva și despre ziua de 12 tibi. Cum putem socoti această zi? Rea, rea, rea, nefastă! Nu te apropia de animale. De vezi un șobolan nu-i face niciun rău. Întoarce privirile. Zeul este întrânsul în acea zi. Dar ziua de 13 tibi. Bună, bună, bună! Orice vei face, vei izbândi. Chiar de vei băga capul în gura leului, nimic nu ți se va întâmpla. La război de te vei duce, vei fi victorios. Ce grijă trebuie să avem în ziua de nouă tibi? Să dăm ofrande zeilor și să împărțim prăjituri de cocos și pâine caldă la cei nevoiași. De ce? Pentru că în ziua de nouă tibi zeii o sărbătoresc pe zeița miezului zilei. Foarte bine! Dar zilele sunt ele oare numai faste și nefaste? Nu, ele sunt și mixte, adică sunt zile în care primele două părți ale lor sunt bune, ne poartă noroc, iar cea de-a treia nenoroc. Cunoști o astfel de zi? Aci prințul Sadni tăcu, fără să poată da vreun răspuns. În ce zi suntem azi?" îl ajută profesorul. Ah, da, suntem în 25 ale lunii tot," răspunse prințul Sadni, revenindu-și din șovăirea lui din primul moment. Deci, ferește-te," îi spuse profesorul făcând cu degetul. De cea de-a treia parte a zilei de azi, căci te poate paște o mare primejdie? Dar amuletele vrăjite de tine, marele preot, cel mai atot știutor vraci din câți a avut imperiul nostru, mă vor apăra." Răspunse prințul cu mare siguranță și încredere de plină în puterea nemărginită a marelui preot și-și duse mâna la colanul pe care îl purta la gât. Pentru aceasta însă trebuie să nu uităm ca înainte de a părăsi odaia să rostim formula magică. Desigur, desigur, în cuvință supus prințul Sarni. Dar ea spune-miu, i- e adevărat? Erai de față la nașterea mea și le-ai văzut pe cele șapte hatore când mi-au prezis soarta? Cum te văd și cum te aud, răspunse plin de îngânfare usir. Mai povestește-mi odată ce ziceau ele, se rugă prințul privindu-l cu ochii plini de curiozitate. Cu solemn marele preot rostește cuvintele prezicerii. Prințul sadni va fi un prinț viteaz și înțelept, ziceau ele. Va avea mari însușiri pentru știința magiei, dar, de nu va lua seamă, va fi mâncat de un crocodil. De nu vor avea grijă părinții de el, nu va zăbovi mult timp pe pământ. Și asta se poate întâmpla cu adevărat, tu ce crezi usir? Cât sunt eu și amuletele mele magice, nu ai a te teme de nimic. Cum de poți tu să le vrăjești astfel încât să aibă o putere atât de mare? Cu ajutorul zeilor orice e cu putință. Din vremea trecerii lor pe pământ, zeii au păstrat un fel de dragoste pentru muritori. Dragoste care îi aduce necontenit pe pământ. Și Marele Preot adaugă în taină, dacă știi formulele magice, acelea care se află în Cartea Înțelepciunii și a Morții, carte scrisă de însăși mâna zeului tot și pe care numai templul lui Amon o păstrează, acele formule magice au o putere de neînvins asupra zeilor și îi silește să lupte pentru tine. O parte din această putere eu pot să o închid prin vrăj în amulete. Iată, ai aici amuletele care te apără de foc, de scorpioni, de boli și mai ales aceasta mare cu chipul lui Amon, ce poate strivi un crocodil. Aceea cu patru capete de berbec și ochiul lui Horus te apără și chiar te vindecă de de ochi. Ce însemnat și folositor lucru este să cunoști cartea înțelepciunii și magia, oftă prințul Sadni, plin de respect pentru știința marelui preot. Desigur, copilul meu, și eu chiar asta și încerc să fac, să te deprim pe tine, vlăstar, regesc, a le cunoaște și a le venera, a le stăpânii de plin spre a te folosi mai târziu de ele. Mâine îmi vei vorbi despre cum e împărțită lumea, prințul meu, despre viața de dincolo de moarte și, în deoseb, despre cum se face îmbălsămarea corpurilor, astfel încât mumiile să dăinuie peste milenii. Și acum hai să rostim amândoi în fața altarului lui Amon, descântecul amuletei, descântec ce te va apăra pe tot restul zilei. Zicând acestea, Usir și Sadni se posternară în fața altarului. Glasul puternic al marelui preot, urmat de glasul subțirel al prințului Sadni, se ridică spre înălțimi. Vorbele descântecului curg și și apăsat. O, oh, prea venerat Amon, ascultă ruga noastră și fă ca vraja ce rostim să aibă puteri nemăsurate. În apoi crocodil crud, fiul al lui Sit Legată să-ți fie gura și brațele și ochii, apa să se facă foc înaintea ta. Vraja celor 37 de zei se află în ochii tăi. Legat ești tu de dintele lui Ra. Legat ești de cei patru stâlpi de bronz ai amiezii înaintea bărcii lui Ra. Oprește-te, crocodil puternic, fiu al lui Sit. Înapoi, crocodil vrăjmaș, piei în adâncul apelor, piei. Apoi, cu glas de rugă, șoptira amândoi. Ah! Ocrotește-mă, Amon Ra, cel mai puternic și nebiruit! Ocrotește-mă! Te cură, plecându-și capetele în reculegere. Apoi, în tăcerea care se înstăpânise, marele preot și prințul sadni părăsiră încet încăperea. Sărind din ascunzătoarea ei, Mioara izbucni în hohote de râs. Sispo zâmbea și el în barbă. Ha, ha, ha, ha! Vai, Sispo, bietul prinț! Ce de a superstiții caragioase! Ia te uită cu ce îi împuia capul marele preot și ce descântece! Parcă ar fi baba Kiva, vecina bunicului, care tot cu din astea umblă, dar nimeni nu ia în seamă. Știi, Sispo, odată când mă durea capul, ea zicea că să descânte de, de ochi. Am râs, dar știi, m-am prăpădit de râs, nu alta. Ea a plecat bufnată, iar eu am luat un bulion de durere de cap și mi-a trecut îndată. Să ne grăbim, ioara, o întrerupte Sispo. Hai să mergem în sala tronului, unde se află adunată toată curtea și și în așteptarea faraonului.